Az utolsó kaland Ugyanabban az órában, mikor az angol ejtőernyős csapatok elfoglalták a régi francia kastélyt, egy viharvert igyekezett az angol partok felé. Craig és a kapitány a parancsnoki hídon és élénken beszélgettek. Izgalmas éjszaka volt, állapította meg a kapitány. Azt is mondhatnám, hogy túl izgalmas. Egy riporter nem ismeri ezt a meghatározást, mosolygott Craig. A legszívesebben egy hosszú interjút csinálnék furcsa nevű barátunkkal, de már látom, hogy részleteket nem tudhatok meg tőle. Ritka fukor ember. A titkos tagja, dörmögte a kapitány. Ez mindent megmagyaráz. Azt hiszem, nekünk sem fette volna fel a kilétét, ha nem lett volna számára annyira fontos a szikra távirat leadása. És ki lehet a nő? Töprengett Craig. A kapitány a vállát vonogatta. A hölcs pedig éppenséggel keveset beszél. Sokáig azt hittem, hogy néma. Ilyen hölgyek nincsenek, mondta az újságíró határozottan. Egyébként most is együtt vannak. Szeretném tudni, hogy miről beszélnek. A szerelemről borogta az öreg tengeri a némi irítséggel, és dühösen szívta mocskos gyökérpipáját. Ki küldte önt Franciaországba? kérdezte D'Artanyan hivatalos hangon. Most már azt hiszem, mindent elmondhat nekem. Megmentőmnek tartozom ennyivel, mosolyodott el a nő. Én már négy év a francia dolgozom, Harnos pedig még régebben kezdte meg működését. Ő volt a 20. század, lett tehetségesebb kémje. Sokat tudnék mesélni róla. Magáról meséljen. Szürke elgérnek neveznek. Ez a név kevésbé illik magához. Mégis ezen a néven szerepelek a titkos szolgálataktáiban, sőt, újabban a német titkos rendőrség feljegyzésében is. Azt hiszem, mi ketten sok mindent tudnánk egymásnak mesélni, mondta Dartanyan futó mosolyjal. A maga nevét már akkor gyakran emlegették, mikor Angliába megkezdődtek az inváziós előkészületek. A mesterséges kikötők. Így a fönix építését is a maga jelentései alapján határozta el az admiralitás, miután kiderült, hogy az Atlantifal legerősebb pontjai éppen a franciaországi kikötők voltak, és ezeknek megrohanása nem kecsegtett sikerrel. Valóban elmondhatjuk, hogy a világ történelem legnagyobb partra szállását egy nő készítette elő. Az invázió pontosan azon a területen kezdődött, amelyet maga megjelölt a jelentéseibe. A jelentésekben Hornusnak is nagy érdemei vannak. Egyébként maga sem panaszkodhat, kedves D'Artanyán. Az a tervrajz, mely most magánál van, talán örökre biztosítja a világ békéjét. A maga érdeme, hogy a faú három nem születhetett meg. D'Artanyán alca elborult. Nem csak az én érdemem, hanem három derék és bátor bajtársamé, akik feláldozták magukat Angliáré. Aramis, Atosz és Portosz. Életem legszebb pillanata volna, ha még egyszer láthatnám őket. Kis ideig hallgattak végül, és a nő törte meg a csendet. Menjünk egy kicsit a fedélzetre, nagyon füllett itt a levegő. D'Artanyán örömmel fogadta az indítványt. Jó érzés volt a karcsulány mellett állni a korlátnál, és nézni a távoli partot, mely fehéren bontakozott ki az ezüst szürke ködből. Anglia, mondta D'Artanyán ünnepélyesen, Shakespeare hazája, és a miénk is. Ha minden jól megy, akkor fél óra múlva partot érünk. A lány sóhajtott. Vége a nagy kalandnak. Ennyire sajnálja, hogy vége van. Nem tudok igazán izgalom nélkül élni. Imádom a veszélyt, még akkor is, ha az életem a tét. Ezúttal egy hajszálom múlt. Maga nélkül halott volnék, vallotta be a lány. És mégis hónap után előről kezdem az egészet. Hívnak a messzeségek. Hogy is mondja Badler? Az ismeretlen kell, a csoda és az új. Nekem soha nem lesz békés nyugodt otthonom. Azt hiszem, nagyon rossz feleség volnék, és ezért nem is gondolok arra, hogy valaha is férhez menjek. Pedig én tudnék egy férjet, aki illene magához. Ki volna az? Én, válaszolta Dart anyán egyszerűen. A lány elpirult és a tengerre nézett. Hangja zavartan csenget, mikor újra megszólalt. Maga képes volna megválni a titkos szolgálattól? Nem. Hát akkor? Miért ne dolgozhatnánk együtt? Kérdezte a férfi felvillanó szemmel. Azt hiszem, mi csodálatos eredményeket érhetnénk el. Szinte már látom maga előtt a jövőt, és tudom, hogy melyik ország az, ahol a mézes heteinket tölthetnénk. A hajó a hirtelen elbődült. Olyan volt ez a hang, mint a hajó valami ismeretlen veszélytől félne. A hajó megváltoztatta eddigi irányát, és órával hirtelen délfelé fordult. Mi történt? kérdezte a lány. A riporter ebben a percben jött le a parancsnoki hídról, arca halvány volt. Tenger alatt járó mondta felindultam. Már azt hittük, hogy biztos révbe érünk, és most került az utunkba ez az átkozott masina. Még szerencse, hogy Káli irányából egy torpedó közeledik felénk. Reméljük, hogy idejében ideér. D'Artagnan nem is tudta hamarjába, hogy melyik irányba nézzem. Balról sötét füstöszlop emelkedett a magasba a látó határna, míg jobbról, mint egy 600 jardnyira a hajótól, egy szürke, orsó alakú test merült föl a vízből. Jól lehetett látni a fedélzetre szerett hosszú csövő ágyút, mely most fenyegetően fordult a hajó felé. – Bátorság fiú! – kiáltotta oda a másodkapitány a matrózoknak, akik sietve letépték a viaszos vásznat az ágyúról. Néhány jól irányzott gránáttal megsemmisíthetjük a tenger alatt járót. Három matróz kezelte az ágyút, de mielőtt elsüthették volna, már két lövedék fütyült el a hajó fölött. Most azonban a kis gyors tüzelő ágyú is eldördült. Éles csattanások hallatszottak, az ágyú csőből vakító tűzsugarat csaptak ki. A tenger alatt járó mellett víztöltsérek emelkedtek a magasba, mint meg annyi fehér vízi kísértet. Elsüllyed! kiáltott az egyik matróz újonga. A tenger alatt járó csak ugyan eltűnt, és csak az összecsapó hullámok jelezték azt a helyet, ahol elmerült. Az öröm azonban korainak bizonyult. A víz színén egy hosszúkás test tűnt fel, és fehér fodrot húzva maga után ijesztő gyorsasággal közeledett a hajó felé. Torpedó! harsant fel a kiáltás. A kapitány harsányan rendelkezett a telefonnál. Gépház vigyázat! Gyors fordulás jobbra! – Ismétlem, gyors fordulás jobbra? A lány kábulta nézte a vizen tovasuhanó fodrot. Száz kilogramm ekrazit vágtatott a hajó felé, feltartóztathatatlanul, mint maga a kérlelhetetlen végzet. Dartanyám megfogta a nő kezét. – Lehet, hogy néhány perc az életünk. Azt akarom, hogy maga is tudjon róla. A fontos terveket viaszos vászomba burkolva a testemre csavartam, és eddig megőriztem őket a pusztulástól. Ha elpusztulok, akkor a tervek is örökre megsemmisülnek. A manőver jól sikerült. Az első torpedó elsuhant a hajó mellett, de ugyanakkor már egy második közeledett feléjük. A gyors tüzelő ágyú újra működni kezdett, víztölcsérek emelkedtek a magasba, a rohanó torpedó mellett. De hiába volt minden, az orsó alakú lövedéket nem lehetett eltalálni. A hajó ismét oldalra fordult, néhány méterre megmenekülést jelenthette volna. De ezúttal elkésett a manőver. A torpedó elérte célját, és hegyével mélyen a hajóba fúródott. Az összeütközés ereje szélviharként rázta meg a gőzöst. Vörös villanás vízfénye futott végig a hullámokon, és ijesztő víztörcse csapott fel a hajó oldalán. A gőzös féloldalra dőlt, és azonnal sűlyedni kezdett.